Кишка вкинув мобільний запазуху, кивнув. Підемо. Трійця, Київський поділ ще багатий на щурячі кутки. Поряд із пафосними новобудовами, стара та давня архітектурна розкіш поранжиру які пощастило потрапити до списку пам'яток. Тій – реставрація, а іншим на підфарбований фасад глянеш, чисто стара повія на заробіток налаштувалася. А як затягне варку-горлянку та викине у внутрішньому дворику, то тут вам і справжній старий поділ – облуплені стіни – Дерев'яні веранди, персональні сходи драбини до помешкань на другому поверсі, сарайчики з паламаними дверима, огірки у переміж зі страшенно красивими ружами під єдиною на увесь двір вишнею. І крім знаних кожним житцем дворику котів, ніхто не сміє по тій красі товктися. Навіть щури, бо хоч житці і вчать котів за щурами ганятися, ті однаково тут царюють. Справжні хазяї незбагненно дорогих подільських нетрів зазвичай здають їх в оренду, а самі скніють у сучасних багатоповерхівках, десь на оболоні чи дарниці, і намагаються не сумувати, дивлячись з вікна 10-го чи 20-го поверху на щільне нагромадження сірих будинків-сталагмітів десь на оболоні чи дарниці. Оку важко знайти красу в тому гештальті. Тим більш, коли ти виріс на подолі, де золоті куполи церков вищі, за дахи будинків, Фролівський монастир, Покровська церква, Богородиці Пирогощі, Миколи Притиска, Іллінська, Христова Дзвіниця церкви Миколи Доброго, Набережно Микільська та Різдва Христового, де Кобзаря відспівували, а над ними – Андріївська. А в повітрі – Божа благодать від передзвону, а під ногами – земля з ясною пам'яттю. Її спогадами проростають дерева, дихають кам'яні стіни. Справжні хазяї незбагненно дорогих подільських нетрів мріють забагатіти – щоби повернутися сюди ще до того, як від Старого Подолу не лишиться й сліду. Дратівливій від самотності та клімаксу перукарці Ліді 27 квадратних метрів на другому поверсі давнього будинку на Костянтинівській перепали від бабусі царство їй небесне. Ще за царя тут хазяйнував купчик, після революції розміщувалися установи, а після великої вітчизняної будинок заселили трударями. Пристойне житло на одну небідну сім'ю відчайдухи перекроїли на кілька крихітних, але суверенних територій. І щоб можна було потрапити до власної оселі на другому поверсі, не через спальню сусіда, спорудили у внутрішньому дворику дерев'яну веранду і попрорубували з неї двері до своїх помешкань. Гарно вийшло. Принаймні, коли перукар Каліда демонструвала потенційним квартирантам переваги крихітної бабусиної оселі, то завжди. Вмощувалася уплетене крісло на веранді і замріяно зітхала. Сама б жила. Вийдеш з кімнати, на веранді сядеш – космос. А здаєш за копійки? Наприкінці серпня 2007-го на лідинг-космос спокусився студент політехніки Саня Макаров. Переступив поріг, ховаюсь, кімнатка метрів п'ятнадцять, кухня і п'яти нема. На семи, що лишилися, і туалет, і душова, і комірчина, і навіть коридорчик. Уміли повоєнні люди городити. Поки Саня шукав слова, щоб ввічливо відмовитися, Ліда – добивала аргументами. Аверанда І ти один. Це, якби вас двоє було, тоді б тіснувато. А так? Саня вирішив пожити з місяць і зорієнтуватися. А раптом ліден космос не звузить, а розширить його горизонти. Та за тиждень ліда Привела на Костянтинівську Гоцика. Склала руки на грудях. «Совість маєш?» – спитала Саню. Клянуся. «Сміття викидаю щодня», – не зорієнтувався той. «Що сміття? У нас люди сміття!» Кивком на Гоцика. «Бачиш?» Жив собі хлопець, навчався, куток винаймав за гроші. І що? Хазяйці в голову стукнуло, і хлопець на вулиці, а якби зима? Невисокий, худорлявий Саня, глянув на кремезного гоцика, подумки поставив хрест на забаганці спати, розкинувши руки і ноги. Точно знав, що далі скаже Ліда, але ж не здаватися без бою. Так зима, це холодно, але до зими ще боронився. З тобою поживе трохи, перебила Ліда. Додала, нормально. Це якби вас троє було, тоді б тіснувато. Так Саня Макаров і Гоцик дістали новий досвід і пізнали, що воно таке – спати у двох на одному проваленому дивані. Гоцикове тіло займало дві третини лежбища. Небиякий аргумент. До того ж, він вивчав філологію у Київському університеті і, як майбутній філолог, одразу запропонував Макарову. «На що нам зайві звуки? Я – Гоцик. Ти, Макар, окей?» «А як тебе називає мама?» – поцікавився інтелігентний механік Макаров. Гоцик відрізав той і заспокоїв Макара. «Не бійся, я броня. Тепер на нашу територію і комар не залетить. А як же тебе з попередньої території витурили?» «Та ні, звідки мене не витурили? У гуртожитку. Тирлувався. Більше не хочу». Тижні зодва Макар з Гоциком пристосовували свої космоси для співіснування у 27 квадратних метрах плюс веранда. Результати надихали. Крім незручності спати разом і різних розмірів одягу і взуття, що вважається нездоланною перешкодою для спільного студентського проживання, Бо нащо такий сусід по кімнаті, коли ти в його джинси не влізеш? Їм обом було по двадцять. Вони обидва четвертий рік навчалися у столиці, любили однаково пиво, кіно і музику, шалено вболівали за київське «Динамо», дуже поважали кросівки «Найк» і команданте «Гевару», ненавиділи метросексуалів, а не вбивали їх тільки тому, що купили одну на двох туалетну воду «Шик Формен» від Кароліни Герера. Де ці виродки з полірованими нігтями, а де Герера, виправдовувався Гоцик, надміру поливаючи себе спільним придбанням. На третій тиждень дійшли до суті. І поклялися, якщо Макар приведе на Костянтинівську дівчину, Гоцик ночуватиме на лавці у будь-якому з найближчих скверів. І Макар зробить те саме, якщо якась наївна дівка погодиться, щоби Гоцик давив її своєю масою. «Треба знак вигадати», – міркував Макар. «Можна...» «Чіпляти на двері стикер із запискою? Ходу нема, тобі у сквер. Чи єс, дурня, – сказав філолог, – аби малювати на дверях хрести чи зірочки маркером?» «Кожна дівчина, як збитий літак, тобі синій маркер, мені червоний». Ми пам'ятатимемо наші перемоги. Ліда нас повбиває. Тоді замикатися зсередини не здавався Макар. Одного теплого жопневого вечора Гоцик оставив ключа у двері і аж просяяв. Двері були замкнені зсередини, а значить у Макара сьогодні врешті «Дівчина плюс секс». Гоцик намірився крикнути у замкнені двері щось оптимістичне, але згадав, як тиждень тому вони з Макаром були на футболі і після влучного удару Мілевського він так бурхливо порадів за улюблене «Динамо», що Макар не втримався на лаві, смикнувся і впав спиною назад. Мовчу, прошепотів, навшпиньки по веранді до виходу. Сів на лавку у дворико, запалив прилуки і вирішив у сквер не ходити. Краще під вишною у дворі перекантуватися. Переваг до біса? Макаровіш доведеться під ранок. Двері відімкнути, дівчину випустити – і тоді він, Гоцик, роздивиться її на власні очі. А коли згода Макар брехатиме ноги від шиї, груди п'ятий розмір, очі з поволокою, темперамент звірячий та іншу дурню, він, Гоцик, безбожно жорстоко поверне Макара у сувору реальність, бо точно знатиме, Звідки ростуть ті ноги, наскільки затягнуть ті груди, і скільки туману в тих очах? Ні, не піду до скверу, порадів уголос. Затягся. Аж з арки у дворик макар. Гоцик підскочив. Макаре у нас? і цигарка з рота випала. Ти звідки? Наші збиралися в гуртожитку. Нова забава. Трохи сексу із заплющеними очима. А що? У нас не... двері зсередині замкнені. Я думав, ти з якоюсь. Та ні. Мені і гуртожитських експериментів поки що вистачає. Так у нас двері зсередині замкнені. Може ти ключ? Криво вставляв. «Погано ти мене знаєш, Макаре, у мене нічого криво не буває. А хто ж? Гоцик брови догори. Гайда, з вулиці у вікна глянемо. Пішли, глянули, горить у вікнах. Може, Ліда припхалася, видав найбанальнішу з версії Макар. А навіщо двері замкнула?» Висолити нас хоче. Тоді б за два місяці наперед гроші не брала. Що робитимемо? Двері ламатимемо, вирішив Гоцик. Дурне діло хитре. Повернулося у дворик. По веранді на другий поверх. Біля дверей стали. Гоцик розмахнувся. Макар зойкнув. Вхопив його за руку. «Чекай, не можна двері вибивати, Ліда?» «Точно!» Гоцик демонстративно прокашлявся, зігнув руку в красивому жесті і обережно постукав у власні двері. «Панове, чи хто там є? Ви нас чуєте? Відчиніть, бо ви ж мене не знаєте». Чому так вічливо здивувався, Макар? Щоб не налякалися, Гоцик рукою, не водволікай. Бо якби ви мене знали, у вашому муску викарбувалася б навіки територія Гоцика свята і недоторканна, і кожного, хто на неї зазіхне, чекає довго тривала, просто тривала. «Не гірше», – докинув Макар. «Я філолог, мені видніше», – відрізав Гоцик. «І далі чекає довго тривала, пекельно-мученическа, жахливо-страшна і по-бузовірському винахідлива на тортури. Смерть!» – здогадався Макар. «Кара!» – круто, – визнав Макар. «Я філолог», – нагадав Гоцик, і ще раз стукнув у двері. «Гей, на борту!» Чуєте? Чи зовсім оглухли? За дверима ні гу Гоцик налився люттю, як лупане по дверях. Раз, другий. Двері встояли, а кола стара веранда під ногами пішла, наче брижі по воді. Не бісися, досить. Не вистачало, щоб... Веранда завалилася. Треба щось інше придумати. Макар відтяг огоцика від дверей. Всілися на дерев'яну підлогу веранди навпроти дверей, закурили. І тут стиць, моя радість, сусідська баба Роза свої двері відчинила, на веранду вийшла, та як загорланить «Як же ви мені всі остогиділи, і стукаєте, і грюкаєте, і вдень, і вночі, і вчора, і зараз, і...» Вичерпалася. «Роза Сегізмундівна, ми вас кохаємо!» – крикнув Гоцик. Підскочив і ще раз лупонув по власних дверях. «Пустіть нас переночувати, бо нашу печеру окупувала якась тварюка». «Я її не люблю», – перелякався Макар. Мовчи, казав Гоцик і Баби Розі. «То як?» «Ах ви ж паскудники!» – не на жарт розсердилася старенька. «Як же ви всі мені остогиділи! Дали би мені автомата, я б вас усіх одним патроном!» Від бабиного крику одна за одною почали відчинятися інші двері. І Макар із Гоциком з подовом дізналися. На другому поверсі крім них і баби Рози живе купа народу. Розоси Гізмундівно спокійно сказав лисий дядько у великих окулярах. «Я вас порішу без жодного патрона. Йдіть уже спати. П'ять хвилин для прийняття добровільного і освідомленого рішення, а потім я за себе не відповідаю. «Люди, де біда? Де?» – випорхнула із своєї орендованої нірки Довгонова Білявка з мотивацією матері Терези. «Я можу викликати МНС. У мене з вчорашнього вечора є прямий телефон їхнього міністра». «Я так і знала! Ти заплатив за життя у Клоаці!» Пишна жіночка років сорока. Роздратовано глянула на компанію і дала ляпаса худому чоловіку, що виник поруч із нею. Макар штовхнув Гоцика. «Пішли!» «По пиву!» «А не п'ять пиво!» під вікнами власного, хай і тимчасового дому. Макар із Гоциком видулили по пляшці, закинули тару за спину і знову попхалися до дверей. На веранді тихо, сплять сусіди. Добре, коли є де спати. Пішли до моїх у гортожиток, запропонував Макар. Ні за що буркнув Гоцик припав вухом до дверей. «Що ж за падлюка там засіла? Йдемо. Зранку зателефонуємо ліді, хай пояснить. Ні, Макар, ти як хочеш, а я на веранді лишуся. Коли же ця гадюка виповзе, двері відчинить, а я хресь у пику. Тоді лишуся» повівся Макар на ймовірне шоу. Роздяглися на веранді. Перед очима зірки, як мрії. «Спиш?» – запитав Макар. «Щоб я здох!» – затявся Гоцик. До ранку змерзли, як зюзі. Скорили дві пачки прилук і набралися люті. Годині о сьомій у дверях Макарової з Гоциком оселі врухнувся ключ і зсередини хтось спокійно зробив два оберти. Макар чомусь злякався і занімів. Гоцик по звірячому вигнувся, поплазував до дверей. Двері відчинилися. На веранду Вийшла рудоволоса, тонка, аж дзвенить дівчина років сімнадцяти. Очі блакитні, розріз нетутешні, шкіра прозора. Біла спідниця до п'ят, на шиї плеєр, у вухах навушники. Мабуть, добу не знімала музика їй у вуха, Замість гримання у двері. Солодко потягнулася, Побачила Макара з гоциком, Посміхнулася. Гот дивні. Один зіщулився, Другий розпластався біля дверей. І що тут роблять? Привіт їм. Хлопці розгубилися. Макар махнув долонею, Мовляв, привіт Подивився на Гоцика. Гоцик зомбовано рячився на білу спідницю. Майже уявки програмував себе. «Біле – добро. Зло білим не буває. Біле – беззахисність. Це – його. Не можу я її в пику. І пики в неї немає». Що робити? А що ж треба робити? Гоцик підвівся. Старанно звів брови, тицнув пальцем у двадцять сім квадратних метрів за спиною дівчини. «Ми тут живемо?» «Мні розсміялася. Тут живу я». «А ти хто?» не втримався Макар. «Люба». Знов посміхнулась. За годину тіснилися у напрочадь тісній кімнатці у трьох, дивувалися надзвичайній кмітливості перукарки Ліди, яка зі снайперською точністю привела Любу на Костянтинівську саме тоді, коли Макара з Гоциком удома не було. «Я без грошей заплатила за два місяці наперед». У Люби був той самий аргумент – лишитися тут, що й у Макара з Гоциком. «Що ж, – сказав бувалий Макар, – два місяці поживемо разом. Диван мій, наркотиків тут не буде. На матюки – табу», – встановила правила Люба. «І я повішу на стінку постер із Геварою». Гевара не заважатиме. Напружено погодився Гоцик. Розсміялася. «Та не сумуйте, голото. Я вам теж не заважатиму. Рідко буватиму». «Чому?» – зацікавився Макар. «Академія. Я в Могилянці навчаюся. Підробляти треба, бо за житло сама платити хочу». Підхопилася. «Пішли зі мною». «Куди?» Київ роздивлятися. З очей захват наївний. І хоч Макар із Гоциком давно визначили для себе життєво необхідні місця столиці і намагалися не ходити задурно туди, де особисто їх нічого не чекало, раптом головами закивали. Можна, можна. За ніч на веранді – Виспалися нібито. Ранок сонячний, час ноги розім'яти. А що увищі йти? А що вищі? Куди вони подінуться? З Костянтинівської повз житній ринок, обложений приїжджими селянами, як гланди ангіною. Торби порозкривали Копійчину на свіжому повітрі вторговують, бо у павільйоні за торгове місце гарно платити треба. А де його взяти? «Картопелька, картопелька, грибочки, пані, скуштуйте хрону, язика печете. Чи вам лагідно? Є, є, війники, торишній гарбуз ще добрий, квашена, квашена, ой, нема нічого». «Складайтеся, люди!» «Ага!» «Значить, хтось узрів погон міліцейський. Картопельку в торбу, торбу на спину заріг. Звідти?» «Тьху ти, прости господи!» «Це ж і не міліціонер зовсім!» «Даїшник, здається, а для нього всі, хто без керма, не існують. Назад до ринку. Торби порозкривали, Картополька, картополька. Люба захвилювалася, тиснула, у ряди торб. «Я ніколи не буду так жити, ніколи!» Вивчуся, стану незалежною, куплю квартиру в центрі, малу машинку, буду працювати, працювати, працювати, зароблю багато грошей. Якщо вже й жити в цій країні, то в центрі. Сюди стікаються краще. Тільки тут і можна пробитися. «Сюди стікається тільки бабло», – хмикнув Макар. Любу глянув. «Звідки ти, дитя, мрій?» «Хіба не однаково?» «Макара, зав'язуй з географією, бо вб'ю!» Спокійно констатував Гоцик. Макар розсміявся Гоцик. «Гоцик, для тебе стараюся? Чи ти вже кинув вираховувати місця, де народжуються справжні українські патріоти? Є такі окремі місця?» – здивувалася Люба. «Нема», – зізнався Гоцик. «Є окремі часи, що народжують патріотів на будь-яких територіях. Так виходить». Біля Фролівського монастиря зупинилися, люба, зачарувалася, усе стояла і дивилася на старовинні маківки. Перехрестилася, прошепотіла щось тихо. На хлопців глянула, усміхнулася. Куди тепер? Ясна річ, на Андріївський узвіз? Он він, лється на поділ від Андріївської церкви. Нормальні люди зверху вниз Андріївським спускаються, а Люба з Макаром і Гоциком наверх почімчікували. Тут Булгаков. Ой, які хустки! Ви малювати вмієте? А я трохи можу. Янголят з крильцями, бруківка, яка розбита, Давайте заприсягнемося тут і зараз. Очі сяють, Макара і Гоцика за руки вхопила. Коли станемо багатими і шанованими, зробимо щось на згадку про себе. От, приміром, вирівнюємо бруківку на Андріївському. Нереально, Макар. Що? Не зрозумів Гоцик. У нашій країні нереально бути... «Одночасно багатим і шанованим, – пояснив Макар, – ці два поняття взаємовиключні. Ми будемо першими, – вирішив Гоцик, – та ви що, – їм? Уже є такі. Взагалі усі багаті поділяються на розумних і жирних. Розумних поки менше. Але вони є. За тиждень на Костянтинівську з розвідкою навідалася перукарка «Ліда». Зуб поклала б на холодильник, що хлопці плюнули на її нахабство і з'їли, а їй гроші з трьох, і одна квартирантка чепуруха. І з такими підбадьорливими думками Ліда постукала у двері. «Любочка, ти вдома, дитино? Замість Любочки свої двері відчинила роза. «І як же ви всі мені остогидли, осточортіли і набридли?» – завела. «Лідо, коли ти вже грошей не їсися, а трьох виродків мені під старий бік? Дайте автомата, дайте! Я їх усіх постріляю одним патроном!» «Що?» – перукарка розгубилася – Сильніше кулаком у двері. «Квартиран ти? Ви є чи як?» Відчинив Гоцик. Посміхнувся. А голос невблаганний. «Лідо, у нас за два місяці наперед, – нагадав. І ми тебе не запрошували». «Біда, біда!» Перукарці от прикращів та жахливих підозр – аж дихавку забила. Ану пропусти, кинулася на Гоцика, відштовхнула всередину. Ой, бабусю, глянь з небес, червоний твій килимок на підлозі, на килимку дівка з хлопцем у самих тросах. Ні, не у самих, ще й у футболках. Лопають піцу, книжки гортають і в ноутбук заглядають. «Дзувські!» – Ліда у таке ні за що не повірить, щоб у трусах книжки читати. Здрастуйте вам, обережно! А що це ви?» «Заліки, Макар. Люба книжку відклала. Шмат піци, Ліді. Будете?» «А що це ви? Килим на підлогу кинули?» «А на курили, А пляшок?» «Пиво?» – Гоцик із залідиної спини. «І як же ви тут оце в трьох не втрималося? Де спите? Разом на дивані?» «По черзі», – Гоцик. «Ну, то й добре. У трьох нормально. Це якби в чотирьох?» Гоцик глянув ліді у віччя, запропонував. «Спробуй!» «Та ні», – знітилася перукарка, – «то я так, образно, двом хлопцям краще, щоб дві дівчини поруч були, а не одна».